Черговий за ним високий монумент, вишліхтуваний чотиригранно. На підвищеній основі завершується простою плиткою, що на неї стопами опирається мармурова фігура, судячи з одягу, зокрема з капюшона, подібна до черниці. Обидві руки її схрещені на грудях, і одна тримає хрест. Олег перервав огляд покійницького домену і повертається до супутника Не стріхи. Тут, мов свого, хто після звіту Форменові біля кам'яної побудівки по скінченні робочого дня став вільний і віддаля подав знак до зустрічі. Примостилися на двох нерівних брилах, серед розкиту багатьох із валу їх видно призначених у роботу Каменотеса, стати надгробниками для чергових покійників. Вряд біля збиранини сіра подоба сарає, тільки трістінна, відкрита з четвертою стороною до кам'яних приготовок і заповнена різноманітною інструментністю для погребницького господарства. Тут клалися також пристрої нестріхи. Траворізна машинка на низьких коліщатках, гостра косовичними ножами, діюча в двох напрямках руху, вперед і назад, коли її двигати, взявши за високу дворурчасту ручинниці. Стрижистий, несений на черезплечному ремені зручний коромислок з мотором на одному кінці і робочими гостряками на другому. Там і величезні ножиці, колінчасто вигнуті для вільнішого руху руками, при найпритульнішій прикладеності до трав'яного поростя в кутковинних місцях. Прикро біля кам'янин. Нестріха поставляв собою вигляд занедбаності в прижмаканому одязі, придбаному за бестінь із розпродажного магазину армії Спасіння, в сірому, і тепер при порошеному тільки сорочка вирізнялася свіжою білістю. Обличчя, як можна зразу помітити, мало колись правильний образ, а тільки тепер зрушено його худорбою, що надто вирізняла кістковий склад черепа. Над заглибленими очима кошлатились великі брови. Бесіду розпочав повтором знайомої теми Олег. «Згадую про вашу сердечну синовню книжечку». З розмови в церкві. Ми з нею вичитаємо Проклір, нам отечний, чи треба зовсім спростити відносини серед нього до вигляду, як в апостольських учнів? Повинна скоротитися переускладнена єрархічність, чи не так? Але що робити з кріпкими ранговостями в духовенстві? Стиснемо їх, послабиться розпорядок. Хіба я проти твердого строю в церковництві? Не стріха злегка, хоч ніби аж якось ображено, відхилив обличчя. Ні, рішучо обстоюватиму там резонну злагоду. А все ж мені врізалися в пам'ять запальні вислови мого недовгочасного співробітника тут, земляка з Надніпрянщини. Ім'я Григорій Курбіян. Дивезно-білявий, з посивілим пасемком над лівою скронею, і контрастно, вкрай чорноокий, хоч одна зіниця помітно темніша від другої. Довговид і худавець. Зверх переконаний лютеранин. Тут приєднався до котрої секти, і вона йому допомогла поставитися на кращий джаб. Але я не докоряю за переміну, бо в нього нема користолюбства, тільки огнення, щирість і надзема домогливіша правдолюбність. Одного разу грозовито з викриками напався на мене в осуд, бо я нібито хибно уявляю собі ангелів крилатими, як лебеді, коли на небі немає нашого повітря, щоб по пташиному літати. Я притерп, бо ні словом про це не поминався при ньому. Тільки за декілька днів перед тим зачудовано постояв перед крилатою янголиною статуєю над давнезним надгробком, формою, як привіз на скеля. Пригадую його невдержні бичі на формалістичність. Вигукував так: хто примусить, щоб я приблизив до серця змонархізовану ієрархічність, а з нею запроваджену безпотрібну церемонщину? Від візантійського манірства навколо зверхницьких особ. Ви ж уявіть по-справжньому, що за страхіття. Чи ви збагнули, як у нас титульники зводяться понад Вседержителя? Ось вам. На пряму суперечку з євангельським визначенням.